Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля. Розділ сьомий. Грегорій. Бліда довготелеса істота, яка сиділа навпроти Грегорі за столиком у одному із найстаріших пабів Единбургу, розповсюджувала нудотний гнилий сморід навколо себе. М'язми зі стійким запахом кислих щів і з ентузіазмом садиста-початківця розважалися зі шлунком молодого чоловіка, то стискаючи його болючими спазмами, то розтискаючи. Водночас чорні порожні очі дірки на пласкому обличчі злидня козлофа здавалося висмоктували душу. «Ми вимагаємо, щоб ви позбулися побічної дії», «Нам потрібна нова партія таблеток, негайно!» Неприємний акцент контрабандиста Козлоффа наждачним папером шкрябав ніжні слухові нерви в ух Грегорі. «Вимагаєте? Я вас попереджав, що ліки не пройшли усі перевірки і не отримали відповідних сертифікатів безпеки та якості. Ви ж наполягали, що ваші учони є все доработають». Грегорі глумливо скопіював грубий акцент Козлова. «Ми подозріваєм, що ви нас обманулі!» Злидень позеленів. Грегорі помітив, як брудно-зелений густий гній все інтенсивніше забарвлював неприродньо білу шкіру злидня. Нестерпний сморід змусив Грегорі нервово підхопитися за столу. Господін Козлов, я вважаю, що наші домовленості себе вичерпали, і нам більше не варто зустрічатися. Темні очі молодого чоловіка вороже блиснули гнівом. Він попрямував до кривих дерев'яних сходів, які виводили нагору з підземелля пабу. Синюшні губи Козлофа скривилися у огидній посмішці, а очі дірки зловісно примружилися. Через два столи за спиною злидня безтурботного меніла закохана пара. Красива молода жінка, вбрана у тісну відверту сукню з блискучими лалітками, легковажно сміялася, відкидаючи рукою пасма білявого волосся з обличчя. Елегантний молодий чоловік спопиляв струнку фігуру звабливої білявки пристрасним поглядом золотих палаючих очей. Я зараз виблюю Прошепотіла дівчина на вухо містерові ругару І знову якомога веселіше зареготала То які у тебе плани на вечір, Любий? Час нам вшиватися, либ Лагідно відказав чоловік Дівчина поволі підвелася за столу Хитаючись на високих підборах Вона невпевнено вирушила до виходу Чоловік у вдало допасованому до його стрункої фігури синьому костюмі притримував свою нетверезу супутницю за талію. Несподівано Либерті спіткнулася і вхопилася за дерев'яну спинку крісла злидня. Козлов інстинктивно простягнув їй руку, щоб допомогти підвестися. Дівчина ненароком зазирнувши у мертві очі злидня і з відразу відсахнулася від бридкої зеленкуватої долоні – із довгими гачкуватими пальцями. Із безодні очей злидня сочився густий, як смола морок. Либерті затримала дихання. Вона зухвало усміхнулася злидню і, підводячись, вигукнула просто в його бліду пику. «Фу, як тут нестерпно смердить кислими щами!» Срібноволосий чоловік підхопив дівчину під руку і, зніяковіло кивнувши головою козло, фурвучко потягнув її до сходів, якими десять хвилин тому піднявся на гору Грегорій. «Не перегравай і не привертай до себе увагу», – зашепотів містер Ругару у спину дівчині. Либерті вже зняла перуку і підбори, бо соні ж вона стрімко долала круті сходи. «Хіба я не впоралася зі своєю роллю? засміялася Либерті. «Ти чудова акторка, але Оскар і овації нам сьогодні не потрібні», – захекано відповів Ругару, підіймаючись вгору. Вони вибігли з пабу у ледь освітлений провулок. Зупинившись, Ругару принюхався. «Кляті злидні!» – рикнув він. «Зовсім забили мені нюхові рецептори своїми маскувальними кишковими газами!» «Там хтось є!» Либерті показала рукою у напрямку одинокого ліхтаря у кінці провулку. Невиразна постать сповільнила ходу і притулилася до стіни будинку. «Ходімо швидше!» Тихо рикнув ругару до дівчини. Не встигли вони наблизитися до незнайомця, як і з провулку справа від них вигулькнули дві темні істоти. Випередивши довгі худі постаті, ругару торкнувся плеча Грегорі. «Грегорі Макчур?» – ствердно спитав він, пильно роздивляючись обличчя незнайомця у жовтому світлі вуличного ліхтаря. «Зловісні постаті перегородили дорогу захеканій Либерті». «Завлуділася, лєді?» – єхидно спитала одна з них. Дівчина зупинилася і відійшла в сторону, розгойдуючи у правій руці босоніжки із гострими тонкими підборами. «Це наш знайомий! Відійдіть з дороги!» «О, і наш ж. глумливо захихотіла інша істота, наближаючись до Либерті. Тим часом молодий чоловік схопився за голову і звідчаєм розирався довкола розгубленим поглядом. «Хто такий Грегорі Макчур?» – розпачливо вигукнув він. «Яке моє ім'я?» Ругару мав намір схопити чоловіка за руку, але злякав дезорієнтованого Грегорі різким рухом. Проблеми? Злидні виросли біля вовкулаки високими блідими поганками. «Чек, нємного уставший!» Один із них вишкірив у мотрошній посмішці гнилі зуби, пані поклавши покручену кінцівку на плече заумерлого у розпачі чоловіка. Ругару тихо вилаявся, даючи злидням дорогу. Вони хутко взяли розгубленого Грегорі під руки і поволокли його у темний провулок. Либерті, яка осторонь спостерігала усю цю сцену, обурено вигукнула до вовкулаки. Ми що, ото так дозволимо їм його викрасти? Не хвилюйся, задумливо відповів ругару. Музичне шоу буде феєричне. Я щось зголоднів ганяючись за цим добнем. Складеш мені компанію? Із задоволенням погодилася дівчина, одягаючи босоніжки на високих підборах. Але за умови, що ти мені усе, нарешті поясниш. you